Vy, výpane, máte neplatnou jízdenku, to nesmí být. Jak to? Vy, vy, pane, nevíte, že ta jízdenka musí cvaknutá být. Ale já jsem si cvakl. Vy, A nemyslíte, že si můžete zdarma bez pokuty vozit A zde ve voze bez cvaklé jízdenky být Ale já jsem si vážně cvakl Být Pan doufáte, že se můžete zdarma bez pokuty vozit A klidně si tu ve voze bez cvaklé jízdenky být Ale to já přece vím, že se nemůžu zdarma bez pokuty vozit A zde bez cvaklé jízdenky být Ale já si vážně cvakl, no Vy to všichni viděli, no, řekněte někdo něco Vidíte, no. Všichni, kdo tvrdí, že viděli, že jsi tvakl, předloží potom svoji jízdenku. U východu čekají moji kolegové. No a najednou je ticho, že? tu nemáte to, co tu máte mi. A jak to? Ví, ví, pane tu máte něco jiného než máte mi. Ale to není možný. Ví, ví, pane tu nemáte tu dírku, co tu máte mi. Ale já jsem si cvakal tady na ty tyči. Ví, ví, pane tu máte jinou dírku na jízdence než tu dírku, co tu měla na jízdence být. Ale jak je to možný, nedal se vám jinou. Tak nemáte co? Vy... Vy panem mi dáte občanský průkaz nebo si zaplatíte 50 korun Poštou je pokuta dražší a musíte si vystoupit nebo zavolám na vás SNB Zapomněl jsem občanku, ale já už tady stejně vystupuju Tady máte 60 korun, zbytek si nechte, to je dobrý, naschledanou Von, on si každý myslí, že si může jezdit s neplatým lístkem No jako tenhle ten, tiď má na tom lístku úplně jiné dírky A vlastně nemá, tiď to v pořádku Kruci, počká, páne, vrate se, páne, vratte se, počká, páne, vrate se, páne, vrate se. On zrychlil, no tak to je zaručený, na černo jezdívá, je to tak, omiltu je vyloučený, dneska si darebák hodou cvak, tak.